Nya ord Fattig, fattigt, fattiga Land, landet, länder Bonde, bonden, bönder Försörjer, försörjde, försörjt Landsbygd, landsbygden Stad, staden, städer Arbete arbetet arbeten fabrik fabriken fabriker förhållande förhållandet förhållanden svår svårt svåra så väl så väl som i staden land landet på landet. Drömmer. Drömde. Drömt. Drömmer om. Lämnar. Lämnade. Lämnat. Utvandrar. Utvandrade. Utvandrat. Slår. Slog. Slagit. Slår sig ner. Chicago. Fru. Frun, fruar, emigrerar, emigrerade, emigrerat, början, i början, längtar, längtade, längtat, längtar efter något, längtar efter någon, släkting, släktingen, släktingar. Tror på. Framtid. Framtiden. Trevlig resa. Kramar. Kramade. Kramat. Varandra. Mormor. Mormoden. Mormödrar. Kysser. Kyste. Kyst. Jul. Julen. Jular. När Borta Trafik Flygplan Flygplanet Flygplan Helikopter Helikoptern Helikoptrar Fartyg Fartyget Fartyg Båt Båten Båtar Segelbåt Segelbåten Segelbåtar, färja, färjan, färjor, hamn, hamnen, hamnar, tåg, tåget, tåg, spårvagn, spårvagnen, spårvagnar, tunnelbana, tunnelbanan, tunnelbanor, station. Stationen, stationer, järnvägstation, järnvägstationen, järnvägstationer, perrong, perrongen, perronger, plattform, plattformen, plattformar, spår, spåret, spår, buss, bussen, bussar. Bil, bilen, bilar. Taxi, taxin, taxibilar. Lastbil, lastbilen, lastbilar. Traktor, traktorn, traktorer. Cykel, cykeln, cyklar. Motorcykel, motorcykeln. Motorcyklar, moped, mopeden, mopeder, hållplats, hållplatsen, hållplatser, parkeringsplats, parkeringsplatsen, parkeringsplatser, trafikljus, trafikljuset, trafikljus, övergångsställe, övergångsstället, övergångsställen. Trottoar, trottoaren, trottoarer.